Eta txalde untan, goiz giroan xartuko gira. Eta bai. Francis Bilar, eta txalde goiz, goizeko, goizian, goizeko giroan. Txalde Goizian, goizik, kantua ipatuna izi dene. Bai, ko kinkeria bat piskat ez dakit haizuden hola txaldean chalde. hola hain... Aipatzia, e, goizien goizik, kantua kantu saaha, e, kantu hoktan e, aipatzen da, hori hartu man e, la tradizion baske liburuan aipatzen da jainik e, kantu hoi, eta Jean de Jaurgen batek espikatzen du, mila sehuntza, joita hanma hiruko ezkontza baten historia dela, Gabriel de Luitegi eta Pierre de Iri, Irigarai, Murde Irigarai entzunan dena. Burbilduzelen historiua zer da, emaztea ez edo eskontzeko egunean alargundu zen eta, eta diosazpi urtez senarra atxigizuela zitroin urez kontzer batu, eta benbere doluaren luaren a, malura eta kondatzen ditu eta, eta e, jande jarro genen ja, artikulu hortan esplikatzen du nola hamabost urtez beraz alargune gontzen eta gero berriz eskontu zen, mm. Gabriela Hori Uh, ahitzeko beste batekin uh, dena beratxistorio gira eh, borgixia baten uh, mailan gira, eta beraz hamastorte berantago eskonduz zen eta hiru haukuk antzituen eta moa anekdota gisa, hiru hauk horiak bera bain nulehen hildira zenta Gabriela bera hemen uh, aipatzen den alak gun hau uh, arguita 6 uhterekin uh, hil mm. beraz bere bigarren ezteieko haugen ondotik eta denak beraz ha, Hori da, biduriz uh -huh. historia ofiziala. Bainan? Bainan nik badut... Uh, ez da ofiziala? Nik ez dut miatu uru nago, ez dut hola horkezten dela beti, joh, uh, uh, joh, joh, joh, genen artikuloktaik abiatzen da, uh, itugriak hori abiatzen dira. Uh, hatik nik irakogi izan dut, hemen, uh, John Miranderen behtsio bat, zanta, uh, John Mirande, poeta kritikatuak, kritikagakia, euskal panorama horretan, eh, bon, badakigu, jenik eh, eh, nazia konxederatua zela eh, gerla ondoan ere, gana idut, eh, nazismoaren eh, desmasean ondotik ere bere buruaz eh, nazia atzat, bat zuen halere misožiniaren, eh, emazteren eh, kontrakofen, bat du, pertsona biziki eh, bortitza eta, bat, eh, kasu egimberda aldiz, poesia eta gauza literatura mailan gauza edera dituenak, E, gauza bereziak ere literatu puntako literatura bat eraman duen mm. Tipo berezi bat Angen ezak beraz, bo, bortzak etuztegit, kokinkeri aurri Onartuko doutazien ez, behinan Baiz, entakero, bera egeferentzia e e gisa hartzen duzu, beraz? Ebe, berak eginduen, hele uh, behi uh, bat, Nik ez dut, uh, historio hori uh, behiz dudan ez hartzen Baizeketa, berak historio horiek uh, uh, Soktu duen ipuin bat Bere, Joan Miranderen ogoituz liburuan agertzen dena Artzen du behiz kantu hori, eta kantu horren beste historioa behizkondatzen du. Mm. Espegatzen du uh, Gaston, Dupont, Duran, Logika, Zali bat, uh, Paristak bat, eto gizela esko alihirat, e, uh, bere eskond gaiaren ikustelat, Elena bat, eta, eta eskond gaiare, gaiarekin zela entzuten du kantu horren emaiten. Hori da ipuinean, eh, mm -hmm. Eta um, Gaston Duponduranek entzuten du, eta gaitan du, ah, eh, kantazuzu berriz, ori, eh, ema, berriz eta berriz kantatzen du, eh, espoz gaiak, kantua. Eta berak, eh, Gaston Duponduran horrek, ipuinean, eh, e hausten du historio, nik espekatu hau zietan, historio guzia, eta berriz asmatzen du, Bertsuz, bertsuz, uh, bertsuz, bertsuna psikologia eta berriz esplikatuz, bez. hemen luz elitaik ez da sei uh, ez azpiorialdeko, mm. ez da inuziabien ez azpiorialdeko ipuina da, eta nun kontrakoa egiten duen, eh, esplikatzen duen, uh, or, ez, uh, ez da alarguna tristea, behizik eta alarguna beretzat da, uh, erahiltzailea, eta alargunak hilarazi du bereseen aga, eta azazpiortez uh, txiki duen hori, Uh, esplikatzen du ez dela berea, basic eta amante bat bat zuela, eta, ulako, eta senakak ere amante bat bazuela, zuela, beraz dieloskiri ez, iten du behiz, bo, ez du balio sartzia horretan, mm. iten du ahunt, eta hartuz, oin argizko tekstua, eta uh, nunbait, tekstuak duen logika guzia, Bere gines ta mm. kontrakoa quoi zara. Uh, bere logikan eta bere kalkuluetan emastea da gaistoa eta hilzuna berezkoan. Emaztea shura? da gaistoa eta bada gaistoa bez eta <laughs> eta dutena planifikatu eta ere um, zenta hoc explicacion numerique du gastant du pend du rent dio bere emaste izan dendena, pos gaista mm. den kantariari historiakon uh, espikatzen du, kantatzen duen bitartean ze. Eta reitzen du, abai, mehor, hori reitzen du, beraz, logika guzia reitzen um, lo, du. Eta emastek reitzen du, lore posuinatu horiak norbaitek posuinatu duta, eta reitzen du loreak ez, uh, gizonaren amanteak zituela egorri, eta, eta laudatzen du kasik amante hori, amanteak uh, uh, amantea presbait baitzen uh, gizona beste batekin ez zteko, hain zuen amunt, efe, uh, reitzen du, ahunt beste... Uh, Beste histori bat berda irakurri berba, ez mm -hmm. uh, uh, da biziki argi, enesplika, pene, kil, behinan. Nik ilte eskergeatxe maiten duena hox, en fe, nik inazina huena da. Piskant nola kantu baten logika, ajunt uh, hitz berak baliatuz, gauza mm. beretik nola beste ikuspegi bat ik, uh, eta ikera maiten duen, eta ajunt uh, Interpretazio da, edo da? Interpretazio gutxa, zer gaitik ez... Ez, ez da siguraski hori, behinan eta berak ere ez du hori ipu ingisa prezentatzen du, ez, ez du ez da lan txentifiko bat berak. Hmm. Asmakizun bat egiten du, bere iztua, kamtu hori beste historio bat asmatzen du. Ados, berituruaz jont... da frugatzea. Ez ez, baterez, baterez, baterez. Lan literario, literario bat da eta nunbait uh, finezia hori badu beste, gauza uh, historio bera eta hitz. Kantoaren hitzekin beste interpretazioa junt, kontraakoaren egiteko ze. Eta sin dena? Eta e duri luke, sin esgahia aldela, bai, hala, hortzen aldituzu, bere hitz guziak, hartzen uh, uh, aldituzu beste aldetik, hori e bon, zen piskat, uh, irringaren dena, eta funtsan, azken ean, uh, finitzen doa esplikatuz beraz, uh, egun horretan beraz alagun zela eta gero beraz, uh, aberastasun guzien, ja, baby horretu zela emazte hori, eta denak, eta... Eta jodifrogatzen dio, eta bere ipuinan bukatzen du, uh, ez uh, da ginen nola bukatzen dut nola den, mea erraiten du uh, uh, jodif, uh, emazte fina, uh, emazte eski uh, zorotza izan zitekela jorren asmatzeko. Eta eta hitzen duzu azkenian, uh, bere espoz gaiak, uh, kondatzen diolarik historio hori, bere espoz gaiak bera hartzen duela, eta azkenian Dupont-Duran hori, Hiltzen duela bere eztei egunetan, zehola, finitzen du historioa. Mm. Es, es, Eskualdumatekin eskontzera, jina zen luzikazale hori, berak eman dio bere espoz bere hiltzeko eta bere jabetasun jabetasunetak, bere, nio, dea, zera, sors xoset, eta gauza guzietaik jabetzeko para da mm. Berari eman ez, gako nola egin eta zer egin mohara kukinkeria, txarra bat. Ez biziki argia, abarkatuko uzi ebinen. Ez megadal, itzak berditeizke irakurri, textua... Horida, berda, textua, horida rotako, neznik. Txamaiten polita eskipojita dela, bostxai hori polita edo. Zeke nada ere, berda, miranderen zer bat agertzen aldira, berda, berda. Berda, gibelta sumiskatekin ustud begiratu, ez dakit posibleden beti. Bede alde romantikoak entzendio behintzatez? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. eta egiten du, e, bai, eakusten du nola guk ere nola interpretatzen alditugun gauza batzu binen nola nahi bat gu froga eskasez bi ikus malde ahont desberdin ateratzen aldiren nik horidu tera kaspena, gero ez da mm. bat edo bestiab. Baina, bai, bai, ziketa nola iten alduzun da, gauza ziñan, berarekin, uh... hitz berekin zenbakiekin ikusten bezala edo politikaner dugumezala, politikanerik ikusten dugumezala, batek hori ikan, beste kontrakua. Bai, eta erreligioan? Nola, erreligioan. Ala, <laughs> gai guzietan, ala, mirande goizian goizi kantorekin, kantu ederrorekin zera mm. zer lortu zuen. Bombe, ardian, uh, dena faltsoa da mundu enten, uh, interpretatzen aldu bere maneran, eta... Hitz eta putz salbu, ez? Bizt... <laughs> Basta <Baila>, biztaden... <laughs> dena, dena egia da. <laughs> e, eta bai, be, ez dakit... Beden, dut, nola kentzen gaituen gure seohtasun eta ikere hor beste aldi bat. Bon, badakigu jaanik, eh? ez dugu mirandaren beharik egiakiteko gauzak ez dira bine. Molde literario bat eta beste molde berezi bat hogan eh? oktarat gure gogo eta oktatera maiteko. Epea dos. Kasu egitea. Kasu egiten entzuten duzienari sustut Hai. eta ikusten. Goizian goiz, jeiki ninduzun? Goizian goiz, jeiki ninduzun, bai. Imanolek kantaturik? Bai, ta Imanolek, ega, uh, ez naki antzianun, zey so, versio bazen benen. Ega Imanolek, som italdiz, miranderen ere kere kantatu izan dituela, beraz, ez da mirande... Uh, kritikatu eta pixkat uh, ba idazlea bat da binan alerie uh, i need check unico uh, chattek kantatu du hoscorik ber zure literatura hor uh, hmm? bon, uh, mm. bai, da prochaine voudrient bon mais galdera izan da birrikiere ere franzian mais tous cela coule les boulois merci sa guerre Naiz eta golerkari hona izan, kontsideratzen aldiren bere tekstuak, jakinik, bere ideologia zoin den, ne? Az? Hori da, ez dakit hori ere, bestek aldera bat, haipatzen alden, haipatu uh, behar den, horretan <risa> balio den txartzia, <risa> bera. Zut sebera segitu ez da bai da, bina egia da, ala ere, mm. eh, naiz eta artista hona izana <risa> ez da nzi behar noxen, eta zerren <risa> kapable izaiten aldzen ere. <risa> Bon, Imanol. Hola. Imanolak ere egintzituen kokinkeriak, eh? Gara <laughs> ian. <laughs> Hala, bi baitugu batian. <laughs> <laughs> Tanik irugaren kokinkeri bat hemen, <laughs> <laughs> bi horiek biak egunat gobitatzia. <laughs> Ebe hara, horche. <laughs> <laughs> Bo, miniskar, Francis. Shadyoik, bai. Goizian, goizik, jeikin induzun, ez kontunin zan, Baieta ere zetaz bestitu eki a zelkizenia. Eche kandere zabalinduzun egu erdi erdita. Bai eta ere alargun gazte eki asartu zenia. Muzde irigarai hene jauna altsa tada a tudo maite txobat mundu ororen isilik mundu ororen isiliketa zinko jaunaria geririk buket batig Zut, lilia raro Seginik Lilia raro Eta Erdia Pozu Aturik Zazpi urte Eze sut gisonila cambera